Станіслав Лем Едем Текст читає Сергій Робчук Один У розрахунки вкралася помилка. Замість того, щоб пройти над атмосферою, вони зіткнулися з нею. Корабель входив у повітря з ревом, від якого лупалися барабанні перетинки. Розпростерті на нейлонових сітках люди відчували, як стиснулися амортизатори, передні екрани спалахнули полум'ям і згасли, Подушка розпечених газів, що натискала на ніс корабля, затулила зовнішні об'єктиви. Гальмування почалося надто пізно і виявилося неефективним. Рубку виповнив чад отпаленої гуми. Під пресом перевантаження люди сліпли й глухли. Це був кінець. Однак навіть про нього жоден з них не міг подумати. Не вистачало сили, щоб підняти грудну клітку, втягнути повітря, це робили за них кисневі пульсатори, котрі ще працювали, нагнітаючи повітря в їхні груди, наче в полопані балони. Нараз гурки тущух. Спалахнули аварійні вогні по шість із кожного боку. Люди заворушилися, над потрощеним і сплющеним у гармошку пультом двигуна горів червоний сигнал тривоги. Клапті ізоляції, скалки плексигласу із шелестом совилися по підлозі, рев припинився, все поглинув глухий, дедалі наростаючий свист. Що це? Прохрипів лікар, виплювуючи гумовий мундштук. Лежати застеріг його координатор, який стежив за останнім уцілілим екраном. Ракета перекинулася, немов неї вдарив таран. Нейлонові сітки, які обвивали людей, завібрували, наче струни. Усе на мить застигло, ніби на гойдальці, що сягнула найвищої точки. Відтак пролунав оглушливий гуркіт. М'язики, напружилися в очікуванні останнього удару, раптом обм'якли. Ракета, стоячи на вертикальному стовпі випускного вогню, повільно опускалася. Сопла горкотіли заспокійливо. Це тривало кілька хвилин, потім перегородки затремтіли. Вібрація ставала дедалі сильнішою. Мабуть, розхиталася підшипникова підвізка турбін. Люди перезирнулися. Проте ніхто не сказав ні слова. Вони знали, що все залежить від того, чи витримують ротори. Уся рубка раптом задрижала. Немов беззовні, би ззовні, в неї з нав'яженою швидкістю бив сталевий молот. Товста випукла лінза останнього екрана миттю вкрилася густою павитиною тріщин. Його фосфоричний диск згас, і при тім'яному світлі аварійних ламп знизу люди бачили на похилих стінах власні збільшені тіні. Гуркіт перейшов у протяжний рик. Під ними щось тріщало, ламалося, шматувалося з металевим скреготом. Корпус, струшуваний страхітливими поштовхами, падав. Падав осліплений, мертвий. Люди позіщулювалися, затумували подих, цілковита пітьма, хаос. Наразі їхні тіла, яка сила випростала на всю довжину нейлонових тросів, проте люди не долетіли до розбитих панелей, об які були покалічилися, а повисли навскоси, повільно розгойдуючись, наче важкі маятники. Ракета перекинулася важко, мовили Тенська гора. Цього разу гуркіт був далекий і тупий. Брили виконутого ґрунту, Слабо стукотіли обзовнішню обшивку і сунулися додолу. Все завмерло. Внизу сичали труби. Щось жахливо булькало, швидко стікала вода, і шум цей був змішаний з пронизливим сичанням, яке повторювалося через рівні інтервали. Не би на розпечене залізо капала якась рідина. «Живі!» – сказав хімік у зілковитій темряві. Він не бачив нічого, висечив нейлоновій сітці, наче в мішку, підвішеному за чотири ріжки на тросах. Це означало, що ракета лягла на бік. Якби вона стояла, сітка висіла б горизонтально. Що склацнуло? Спалахнув блідий бензиновий племінчик старої лікарвої запальнички. «Екіпаж?» – запитав координатор. Один із тросів його гамака лопнув, і координатор повільно безпорадно розгойдувався. Просунувши руку в вічко нейлонової сітки, він марно силувався схопитися за що небудь, що виступало зі стінки. Перший. – сказав інженер. – Другий, – відгукнувся фізик. – Третій, – подав голос хімік. – Четвертий, – озвався кібернетик, тримаючись за лоба. – П'ятий, – закінчив лікар. – Усім, поздравляю. Голос координатора був спокійний. – Автомати? – йому відповіла тиша. – Автомати? – мовчання. Запальничка почала пекти лікаря в пальці. Він захасив її. Знову все огорнуло темрява. – Я завжди казав, що ми зроблені з кращого матеріалу. Озвався в сутінках лікар. «У кого з вас є ніж?» «У мене. Хочеш перерізати троси?» «Якщо можеш вибратися без цього, то ще краще. Я не можу. Спробую». Почулося якесь вовтузіння, прискорене дихання, щось грукнуло, заскриготіло скло. «Я на підлозі, тобто на стіні», – повідомив хімік. Голос його долинув звідкись ізнизу. «Лікарю, присвіти на хвилинку, я вам допоможу». Тільки поквапся, бо закінчується бензин. Знову спалахнула запальничка. Хімік вовтузився біля гамака координатора. Міг досягти тільки до його ніг. Нарешті зумів трохи розсунути бічну блискавку, і координатор важко впав на ноги. Удвох їм працювалося швидше. Незабаром осі вже стояли на похиленій, оббитій напівеластичною масою стінці рубки. чого почнемо?» – запитав лікар. Він стягнув краї рани на лобів кібернетика і наклав на неї пластер, який знайшов у себе в кишені. Лікар постійно носив про собі різні непотрібні речі. «З констатації факту, чи нам удалося вийти звідси?» – відповів координатор. «Насамперед нам потрібне світло. Ну що там у вас? Уже?» «Лікарю, присвіти мені сюди. Може, в клемах панелі є струм? Хоча б у ланцюзі сигналізації тривоги». Цього разу запальничка викрасила лише іскру. Лікар без успіху крутив колещатку, але тільки старшкіру собі на пальці, освітлюючи уламки потрощеної панелі, в якій коприсалися на вкулішках координатор і інженер. «Є?» – спитав хімік, який стояв позад них, бо йому вже не вистачило місця. «Поки що глухо. Ні в кого нема сірників». На останній раз я бачив сірники три роки тому, в музеї. Невиразно промимрив інженер, намагаючи зубами здерти ізоляцію з кінця проводу. Нараз маленька голуба іскра освітила складені мов скойки черепашки долоні координатора. "Є", повідомив він. "Тепер яку-небудь лампочку. Хто знайшов у сигналізаторі тривоги над боковою панеллю непошкоджену лампочку?" Сліпучий електричний вогник освітив рубку, схожу на частину труби тунелю з конусними стінами, що похило підіймається. Високо над ними, в тому що було тепер стелею, виднілися зачинені двері. «Більш, як сім метрів», – меланхолійно зауважив хімік. «Як ми туди дістанемося?» «Якусь у цирку я бачив живу колону. П'ятеро чоловіків, один на одному», – озвався лікар. «Для нас це надто складно. Ми дістанемося туди по підлозі», – відповів координатор. Він взяв у хіміка ножа і почав робити широкі надрізи в губчастому покритті підлоги. «Східці?» «А тож! А чому це не чути нашого кібернетика?» – раптом здивувався інженер. Умостившись на уламках потрощеного розподільного пульта, він прикладав вольтметр до виведених назовні кабелів. Він овдовів. Усміхнувшись, відповів лікар. Бо що таке кібернетик без автоматів? Вони в мене ще запрацюють. Кинув кібернетик, зазираючи в отвори вибитих екранів. Електричний вогник поступово жовтів. Робився дедалі слабшим та блідішим. Акумулятори теж? Буркнув фізик. Інженер підвівся. Схоже, що так. Через чверть години вилип корабля, а точніше вгору, вирушила експедиція з шістьох осіб. Спершу вони дісталися в коридор, а звідти до окремих приміщень. У лікарівій каюті знайшли кишеньковий електроліхтарик. Лікар полюбляв возити безліч зайвих речей. Ліхтарика забрали з собою. Усе довкола було поруйноване і потрощене. Меблі, прикріплені до підлоги, вціліли, але з приладів інструментів, до поміжних засобів пересування, харчових запасів, утворилася справжня каша, що сягала людям вище колін. «А тепер спробуємо вийти», – сказав координатор, коли вони знову опинилися в коридорі. «А скафандри? Вони в напірній кімнаті. Сподіваюся, з ними нічого не сталося. А втім, вони нам і не потрібні. Найдемі цілком стерпна атмосфера. А хіба тут взагалі хтось колись був? Так, 10 чи 11 років тому». Космічний зонд пошукового патруля, коли загинув Альтаїр зі своїм кораблем, пригадуєте? Але з людей ніхто. Ні, ніхто. Внутрішній люк шлюзу похило нависав над їхніми головами. Дивне перше враження, спричинене тим, що в знайомих приміщеннях усе не було абсолютно нового вигляду, стіни стали тепер підлогами, а стелі стінами, поволі минало. Тут нам і справді не обійтися без живої драбини, заявив координатор, ретельно освітивши люк лікаревим ліхтариком. Кляма світла оббігла довкола люка. Той герметично прилягав до шлюзу. «Виглядає непогано», – сказав кібернетик, який стояв задерши голову. А погодився з ним інженер. Він подумав, що страхітлива сила, яка стиснула стрингери так, що тріснув умонтований між ними головний розподільний пульт, могла заклинити також люк, однак голос цю думку не висловив. Координатор скосив оком на кібернетика і вже хотів попросити… Щоб той нагнувся і став під стіною, але раптом згадав про покручений брухт, який вони бачили у відсіку автоматів, і звернувся до хіміка. Розстав ноги якомога ширше. Руки на коліна. Так тобі буде зручніше. Я завжди мріяв виступати в цирку. Все життя. Запевнив його хімік і нахилився. Координатор став ногами йому на плічі, випростався і, притискаючись до стіни, кінчиками пальців дотягнувся до потовщеного на кінці нікельованого важеля. Спершу потягнув, потім смикнув і нарешті повис на ньому. Важель подався з хруском, немов би замковий механізм був набитий дрібним склом. Зробив чверть оберта і зупинився. «А ти тягнеш його в той бік, що треба?» – запитав лікар, який світив знизу ліхтариком. «Адже ракета лежить». Я це врахував. «А сильніше вже не можеш?» Координатор не відповів. Він висів біля стіни, вхопившись однією рукою за важель. Потім спробував поволі підтягти другу руку. Зробити це було не так легко, але зрештою вдалося. Висячи тепер, мов на трапеції, він підібгав ноги, щоб не вдарити ними хіміка, який зіщувався під ним, і кілька разів шарпнув за важель, підтягуючись на руках і падаючи усією вагою тіла. Коли він з розгону вдарився торсом об стіну, всередині у нього аж кавкнуло. За третім чи четвертим разом важель трохи подався. Треба було зрушити його ще сантиметрів на п'ять. Координатор натужив усі сили і ще раз ровнувся вниз. Важель з пекельним скреготом ударився об стопор. Внутрішня засувка відсунулася. «Пішло як по маслу», – зрадів фізик. Інженер мовчав. Він думав про своє. Відчинити кришку люка виявилося набагато складніше. Інженер спробував зрушити її з місця, натискаючи на ручку гідравлічного пристрою, хоча знав, що з цього нічого не вийде. Труби в багатьох місцях полопалися, і вся рідина витекла. Ручка ручного приводу засяяла над ними, мов Ореол, коли лікар спрямував ліхтарик угору. Як на їхні гімнастичні можливості, це було надто високо – понад 4 метри. Тоді вони почали зносити з усіх приміщень поламані прилади, подушки, книжки, особливо стала в нагоді бібліотека насамперед атласи зоряного неба, великі й товстенні. З них, наче стегли, будували піраміду. За якусь годину вона сягла вже двометрової висоти. Хтось ненароком зачепив піраміду, і вона частково обвалилася. Після цього всі працювали вже систематичніше, під керівництвом інженера. Фізична праця – це просто мука, важко дихаючи бурчав лікар. Ліхтар стирчав у щілині кондиціонера і освітлював їм шлях, коли вони бігли до бібліотеки і поверталися звідти з оберемками книг. Раніше навіть гадки не мав, що в таких примітивних умовах «Можна подорожувати до зірок», – сопів лікар, але йому ніхто нічого не відповів. Нарешті координатор, якого підтримували товариші, обережно виліз на споруджену піраміду і дотягнувся пальцями до ручки ручного приводу. «Мало», – сказав він, – «не вистачає п'яти сантиметрів. Підскочити не можу, бо все завалиться». «Я саме тримаю теорію швидкісних польотів», – сказав лікар, зважуючи на долоні товстенний том. «Думав, він буде якраз». Координатор схопився за ручку. Йому присвічували ліхтариком. Його тінь металася по білій поверхні пластику, яким було вистелено те, що тепер обернулося на стелю. Зненацька піраміда з книжок захиталася. "Обережно", крикнув фізик. "Я не маю на що опертися! – видихнув координатор. "Тримайте там до дидька", крикнув він. Ручка вирвалася йому з рук, він якусь секунду балансував нагорі і нарешті відновив рівновагу. Ніхто з товаришів уже не дивився вгору. Взявшись за руки, вони з усіх боків підпирали тремтливу споруду з книжок, щоб вона не розсипалася. «Тільки не лайся, бо як почнемо, то вже не зупинимося», – застеріг знизу лікар. Координатор знову схопився за ручку. Несподівано розлігся протяжний скрегіт, потім з глухим шумом під ногами в нього розсунулися томи. Координатор повис над ними в повітрі, однак ручка, за яку він ухопився, зробила повний оберт. І так далі ще одинадцять разів, – сказав він, зістрибнувши на безладно розсипані книжки. Через дві години люк було таки переможено. Коли він почав відчинятися, всі радісно загукали. Відчинившись, кришка повисла на рівні половини висоти коридору і утворила щось схоже на горизонтальний поміст, по якому без особливих зусиль можна було увійти до шлюзу. Скафандри в пласткій стіні шафі виявилися непошкодженими. Шафа тепер лежала горизонтально, і люди ступали по її дверцятах. Виходимо ходимо всі чи як?» – запитав хімік. «Спершу спробуємо відчинити зовнішній люк». Люк був затиснутий так щільно, що, здавалося, становив одне ціле з корпусом ракети. Важелі не піддавалися, хоча на них натискали всі шестеро, плечем до плеча. Тоді спробували розхитати гвинти, смійкаючи їх то в той, то в інший бік. Однак гвинти навіть не поворухнулися. Виявляється, долетіти – це ще не все. Іноді найскладніше вийти, – підсумував лікар. А я й не знав, що ти в нас гуморист, – буркнув крізь зуби інженер. Під заливав йому очі. Усі повсідалися на дверцятах стінної шафи. Я голодний, – признався кібернетик, порушивши загальну мовчанку. – Значить, треба щось їсти, – сказав фізик і зголосився піти на склад. – Краще на кухню. В холодильнику щось може… Сам я там нічого не вдію, бо щоб дістатися до харчів, треба перекидати з півтонни різного мотлуху. Хто піде зі мною? Лікар відгукнувся першим. Хімік підвівся, мить повагався. Коли їхні голови зникли за краєм відкинутої кришки люка і останній відблиск ліхтарика, який вони взяли з собою по газ, координатор сказав приглушеним голосом. Я не хотів говорити цього про них. Ви більш-менш орієнтуєтеся в ситуації? Так. І Відповів інженер у чорний морок перед собою і, торкнувшись випростаною рукою координаторової ноги, не відсмікнув пальців. Він почував потребу у цьому дотику. «Ти вважаєш, що нам не вдасться розрізати кришку?» «Чим?» – запитав інженер. «Пальником, електричним або газовим. У нас є автоген і...» «Скажи правду, ти чув коли-небудь про автоген, що може розрізати чверть метра кераміту?» Вони хвилину помовчали. З глибини корабля, наче із залізного склепу, долинав глухий гомін. «Ну то що, що?» – нервово запитав кібернетик. Координатор і інженер почули, як хрустнули його кісточки. Кібернетик підвівся. «Сідай!» – м'яко, але рішуче наказав йому координатор. «Ви гадаєте, що кришка сплавиться з корпусом?» Не обов'язково, відповів інженер. «Ти взагалі розумієш, що сталося?» «Не зовсім». Ми з космічною швидкістю увігналися в атмосферу там, де її не мало бути. Чому? Автомат не міг помилитися? Автомат не помилився, помилилися ми, уточнив координатор. Ми забули про поправку на хвіст. На який хвіст? Про що ти говориш? На газовий хвіст, який розтягує за собою кожна огорнена атмосферою планета в напрямку протилежному її рухові. Ти не знаєш про це? Знаю, звичайно. Ми що, врізалися в цей хвіст? Але ж він мав бути зовсім розрідженим. 10 у мінус 6 відповів координатор. Або щось близько цього, але ми летіли зі швидкістю понад 70 км/с, мій. Ми ніби в якийсь мур ударилися. Це був той перший струс, пригадуєте? Так, підхопив інженер. А коли ми увійшли в стратосферу, швидкість була ще 10, якщо не 12 км/с. Вона повинна була взагалі розвалитися. І я просто дивуюся, що вона витримала. Ракета вона розрахована на 12-кратне перевантаження. І тим часом, поки тріснув екран, я бачив, як стрілка вискочила за шкалу. Резерв шкали до 30. А ми? Що ми? Як могли витримати ми? Ти хочеш сказати, що постійне гальмування становило 30G? Ні, воно не було постійним. Але в піках, напевне, бо гальмівні двигуни витиснули з себе все, що могли. Через те й почалася ця вібрація. Але ж автомати все вирівняли, і якби не компресори, уперто наполягав кібернетик. У глибині корабля щось раптом з збрязкотом, наче залізні колеса по металу. Потім знову все стихло. «Чого ти хочеш від компресорів?» – здивувався інженер. «Коли прийдемо до машинного відділення, я тобі покажу, що вони зробили в п'ять разів більше, ніж могли. Адже це тільки допоміжні агрегати. Спочатку розхитало їхні підшипники, а коли почалася вібрація... Гадаш, резонанс? Резонанс само собою. Щиро кажучи, ми повинні були розмазатися протягом кількох кілометрів, як той вантажний корабель на Нептуні. Зрозуміло? Ти сам у цьому пересвідчишся, коли побачиш машинне відділення. Якщо хочеш, можу наперед тобі сказати, який там усе має вигляд. А я туди зовсім не рвуся. До дітка що сталося? Чому вони так довго не вертаються? Темна, ж очі болять. Світло ми матимемо, не бійся, сказав інженер. Він усе ще ніби мимохідь. Торкався кінчиками пальців координаторової ноги. Той сидів, не ворушачись, і мовчав. А до машинного відділення зазирнемо просто так, з нудьги, бо нам усе одно більше нічого робити. Ти серйозно думаєш, що нам звідси не вибратися? Ні, жартую. Я люблю такі жарти. Перестань. Урвав його координатор. По-перше, тут є запасний люк. Здорово був. Запасний люк якраз під нами. Корабель мусив добряче забрати носом, і я не певен, що навіть цей люк виступає над поверхню Едема. «Ну то й що з цього? У нас є інструменти, ми можемо викопати тунель. А вантажний?» – запитав кібернетик. Його залито водою. Коротко пояснив інженер. «Я заглядав у контрольний колодязь. Мабуть, лопнула одна з головних цистерн. Там щонайменше 2 метри води. Найімовірніше, зіпсованої. А ти звідки знаєш?» «Так буває завжди. Охолодження реактора виходить з ладу передусім. Для тебе це хіба новина? Краще забудь про вантажний люк». Ми повинні вийти через цей, якщо... Викопаємо тунель. Тихо докінчив координатор. Теоретично це можливо. Несподівано погодився з ним інженер. Усі троє замовкли. Хтось наближався коридором. Унизу блиснуло світло, і вони примружили засліплені очі. Шинка, сухарі, язики, чи що там іще є в цій коробці. Все з аварійного запасу. Ось шоколад, а ось термоси. Підіймайтеся нагору, сказав лікар, обернувшись до інших, і першим видерся на кришку люка. Він присвітив товаришам, поки вони входили у шлюзову камеру і розставляли бляшанки й алюмінієві тарілки, їли мовчки при світлі ліхтарика. Термаси вціліли? здивувався раптом кібернетик, наливаючи собі в кухлик кави. Дивно, але факт з консервами непогано. Зате морозилка, холодильники, хлібні печі, малий синтезатор, очисна апаратура, водяні фільтри, все на порох. Очисна апаратура теж стурбовано перепитав кібернетик. «Так, може, їй ще вдалося полагодити, як би було чим. Але це зачароване коло. Щоб привести в рух хоча б найпростіший ремонтний напівавтомат, потрібен струм. Щоб мати струм, треба полагодити агрегат. А для цього, своєю чергою, потрібен напівавтомат». «Ви тут би з нас порадилися, зубри техніки. І що, де промінь надії?» запитав лікар, намачуючи на сухарі товстий шар масла і накидаючи скипки шинки. Не чекаючи відповіді, він провадив далі. Ще малим хлопцем я прочитав книжок про космонавтику, мабуть, більше, ніж важить наша небіжниця. Однак не знайшов там жодного оповідання чи історії, ба навіть жодного анекдоту про щось подібне до того, що нас спіткало. Чому і сам не збагну. Тому що це нудно, усіпливо зауважив кібернетик. Так, це щось нове, міжпланетний Робінзон, зауважив лікар, загвинчуючи кришку термоса. Коли я повернуся звідси на землю, то постараюся це описати, якщо дасть змогу талант. У каюті раптом запала тиша. Коли всі мовчки заходилися брати бляшанки, фізик зметикував, що їх можна заховати у шафу зі скафандрами. Щоб відчинити дверця та в підлозі, усім довелося відступити під стіну. А знаєте, коли ми вовтузилися на складі, то чули якісь дивні звуки, повідомив хімік. Які звуки? Якісь стогани і потріскування, немов бараке, щось здавлювало. Ти гадаєш, нас привелило якоюсь скелею? – звів бровий кібернетик. Ні, причина тут зовсім інша. – втуртався інженер. Зовнішня обшивка корабля, при вторгненні в атмосферу планети, нагрілася до дуже високої температури. Ніс його, можливо, навіть оплавився. А тепер частини конструкції охолоджуються, зміщуються. Виникають внутрішні напруги і звідси ці звуки. О, зараз теж чути, послухайте. Усі принишкли в світлі ліхтарика, що лежав на пласкому крузі над люком. Зі середини корабля долинули протяжний стогін, серія коротких слабких потріскувань, після чого знову запала тиша. А може це якийсь автомат? З надією в голосі запитав кібернетик. Ти ж сам бачив. Так, але ми не заглядали до відціку резерву. Кібернетик висунувся в темряву коридору і, стоячи на самісінькому краю кришки люка, крикнув. «Автомати резерву!» – голос його луною прокотився в замкнутому приміщенні. Йому відповіла тільки тиша. «Ходи сюди, оглянемо, як слідлюк, запропонував інженер. Опустившись навколішки перед плавно увігнутою плитою і наблизивши очі аж до її ребра, він освітлював її сантиметр за сантиметром, водячи плямою світла вздовж ущільнень, які прокреслила дрібненька сітка тріщин. Усередині нічого не розплавилося. А втім, нічого дивного. Кераміт дуже погано проводить тепло. «Може, спробуємо ще раз?» – запропонував лікар, поклавши долоню на ручку. «Це ні до чого», – запротестував хімік. Інженер приклав долоню до кришки люка і відхопився з місця. «Друзі, потрібна вода. Багато холодної води». «Навіщо?» «Помасайте кришку. Гаряча, правда ж?» До кришки доторкнулося кілька одночасно простягнених рук. «Майже опікає». – зауважив хтось. – Це наше щастя. – Тобто як? Корпус ракети розігрітий, він розширився і кришка теж. Якщо її охолоджувати, то вона стиснеться і, може, її вдасться відчинити. Вода – це мало. Може, є лід? Він повинен бути у морозилках, – сказав координатор. Фізик, хімік, кібернетик та лікар один за одним позіскакували в коридор, що загув під вагою їхніх кроків. Координатор і інженер залишилися біля люку. – Піддасться. Мовив він тихо ніби сам до себе. Якщо не заплавилася, буркнув інженер. Розщепіривши руки, він водив ними по краю люка, перевіряючи його температуру. Кераміт починає плавитися при температурі понад 3700 градусів. Ти не помітив, скільки було на обшивці під кінець польоту. Під кінець польоту всі прилади показували дані минулого року. Коли ми увімкнули гальмівні двигуни, було понад 2500 градусів, якщо я не помиляюся. Дві з половиною тисячі градусів це ще не страшно. Так, але потім. Цієї миті над горизонтальним зламом кришки з'явилося розпашіле обличчя хіміка. Ліхтарик, що висів у нього на шиї гойдався, світло стрибало по крижинках у відрі. Хімік подав відро координаторові. Стривайну. А як ми власне будемо охолоджувати? занепокоєно мовив інженер. Хвилинку і зник у темряві. Знову долинули звуки кроків. Лікар приніс два відра води, в якій плавали шматки льоду. Хімік присвічував, а лікар разом з фізиком почали поливати кришку люка водою. Вода стікала на підлогу в коридор. Коли вони поливали кришку вже в десяте, їм здалося, що в ній чути слабенькі потріскування. Залунали вигуки радості. Підійшов інженер. Він прив'язав собі стрічкою до грудей великий рефлектор зі скафандра. Від його світла стало ясно. Інженер кинув на підлогу оберемок пластикових плит із трубки. Ці почали старанно обкладати кришку люка шматками і крихтами льоду, притискаючи їх пластиком, надувними подушками, книжками – всім, що тим часом приносив фізик. Нарешті, коли вони вже насилу могли розпростати спини, а від крижаної стінки майже нічого не залишилося, так швидко танув в рід, стикаючись з розігрітою кришкою люка. Кібернетик схопився руками за ручку і спробував її повернути. «Чекайте ще рано, сердито крикнув інженер, але ручка повернулася на диво легко. Усі підхопилися. Ручка поверталася дедалі швидше. Інженер схопився за ручку запобіжного потійного ригеля і смикнув вниз. Почувся такий звук, німов би тріснуло товсте скло. Кришка люка навалилася на них легко, а потім раптом ударила тих, хто стояв надто близько. і З темної пащі з гуркотом ринула чорна лавина. Хіміка й координатори які стояли найближче, Відкинула в різні боки. Кришка притиснула хіміка до бокової стіни так, що він не міг навіть поворухнутися, але не завдала йому ніякої шкоди. Координатор ледве встиг відскочити в останню мить і трохи не збив з ніг лікаря. Всі заціпеніли. Засипаний лікарів ліхтарик погас. Світив тільки рефлектор на грудях в інженера. «Що це?» – тремтячим голосом запитав кібернетик, який стояв позаду всіх на краю невеличкої платформи. «Проба ґрунту планети Едем», – відповів координатор і допоміг хімікові вибратися з-під відкинутої набік кришки люка. «Так», – підтвердив інженер, – «овесь люк засипало. Мабуть, ми увігналися в ґрунт таки глибоченько». «Це перша посадка під поверхню невідомої планети, геш?» – запитав лікар. Усі раптом вибухнули сміхом. Кібернетик риготав так, аж у нього виступили сльози. «Годі вже вам!» – різкурував товаришів координатор. Не будемо ж ми стояти так аж до ранку. Гайда по інструменти. Треба відкопуватися. Хімік нахилився і підняв з горбика, що виріс на підлозі перед люком, важку спресовану брилу. З овального отвору люка осипався ґрунт. Час від часу темні з масним полиском грудки скочувалися поверхню невеличкого осипу аж у коридор. Усі відступили туди, бо в шлюзі не було вже де й сісти. Координатор та інженер зіскочили вниз останніми. «На яку глибину в ґрунт ми могли ввігнатися?» – півголосом запитав координатора інженер. Вони йшли поруч коридором. Далеко попереду швидко рухалася пляма світла. Інженер віддав рефлектор хімікові. «На яку глибину, питаєш?» «Це залежить від дуже багатьох чинників. Тагерсон увігнався в ґрунт на 80 метрів. Так, але ми знаємо, що залишилося від ракети від нього. А то й зонд на місяці». Щоб його витягти, довелося пробивати у скелі Штольню. У скелі. На місяці Пемза. А звідки можемо знати, що тут? Ти ж сам бачив. Ця порода схожа на Мергель. Біля самого люка, а далі. З інструментами справи були дуже кепські. Їхній корабель, як і всі інші кораблі далекого радіусу польоту, був оснащений подвійним комплектом автоматів та дистанційно керованих напівавтоматів для різних видів робіт. У тому числі на поверхні яких можуть потребувати різноманітні планетні умови. Однак ці пристрої зараз не функціонували, і без подачі струму нічого було й думати про те, щоб привести їх у рух. Єдиний великий екскаватор, яким рухав атомний мікрореактор, який вони мали в розпорядженні, теж потребував електроенергії для запуску. Хоч не хоч довелося вдатися до найпримітивніших знарядь – лопат та кирок. Їх на кораблі, звичайно, не було, а щоб виготовити їх, Потрібні були час і матеріали. Після п'яти годин напруженої праці екіпаж повертався коридором до шлюзу, несучи три розплющені і загнуті на кінцях мотики, два сталеві хломи і, волочачи, великі листи бляхи, що мали прислужитися зміцненню стін тунелю. Крім відер, для перенесення ґрунту пристосували кілька великих пластикових коробок, прикріпивши до них із двох боків короткі алюмінієві трубки замість ручок. Із моменту катастрофи минуло три чверті доби, і всі вже падали з ніг від утоми. Лікар вирішив, що треба поспати бодай кілька годин. Але спершу необхідно було приготувати хоча б тимчасові постелі, бо койки в спальних приміщеннях, наглухо прикріплені до підлоги, тепер стояли вертикально. Щоб відкрутити їх, довелося б довго з ними поморочитися, отож до бібліотеки майже половину книжок, ще до цього винесли в коридор, постягували надовні матраци і всі покотом лягли на них. Незабаром з'ясувалося, що крім хіміка і інженера, ніхто не спроможний заснути. Довелося лікареві встати і піти з ліхтариком шукати снодійне. Це зайняло в нього майже годину, бо шлях до медпункту треба було пробивати через маленький тамбур, завалений купами потрощених приладів аналітичних посудин, що повивалювалися зі стіних шаф і перекрили доступ до дверей. Нарешті його наручний годинник показував четверту годину ранку бортового часу. Снодійні таблетки було роздано, ліхтар погашено і незабаром спокійне дихання виповнило темне приміщення. Усі прокинулися несподівано швидко, за винятком кібернетика, який прийняв надто велику дозу снодійного і був наче п'яний. Інженер знову поскаржився на гострий біль у плечі, а в цьому місці лікар виявив болючу пухлину. Мабуть, інженер пошкодив собі суглоб, коли вовтузився з важелями люка, Настрій всіх був похмурий, майже ніхто не розмовляв, навіть лікар. До решти харчіву у шлюзі дістатися так і не вдалося, бо на дверцятах шафи зі скафандрами височив величезний горб осипу. Отож фізик та хімік ще раз подалися до кухонного складу і повернулися звідти з бляшанками консервів. Була 10-та година, коли заходилися копати тунель. Робота просувалася черепашим темпом. В овальному отворі люка не можна було як слід розвернутися. Передні розбивали мотиками спресовані брили грунту, а ті, котрі стояли позаду, відносили їх у коридор. Трохи перегодя вирішили викидати грунт до навігаційної рубки поряд, тим більше там не було нічого такого, що могло б їм знадобитися найближчим часом. Через чотири години навігаційну рубку по коліна засипали вийнятим грунтом, а довжина тунелю сягала за ледве двох метрів. Мергель був щільний, не те, щоби твердий, але вістря ломів і мотик застригали в ньому, а залізні стержні, на котрі надто сильно натискали люди, які працювали з неабияким завзяттям, гнулися. Найкраще орудував сталевою мотикою координатор. Інженер потерпав, щоб земляна стеля не почала осідати, і пильно стежив за тим, аби її старанно кріпили. Надвечір, коли вимащені глиною люди сіли підкріпитися, Тунель, що вів от люка стрімко вгору, з нахилом майже 70 градусів, заглибився в ґрунт ледве на 5,5 метрів. Інженер іще раз зазирнув до колодязя, крізь який можна було дістатися на нижній ярус, де за 30 метрів від головного люка ближче до корми був вантажний люк, однак побачив тільки чорне дзеркало води. Вона піднялася вище, ніж учора. Мабуть, іще якась цистерна протікала, і її вміст поволі просочувався сюди. Вода? Інженер одразу виявив це за допомогою невеличкого лічильника Гейгера, була радіоактивна. Отож він наглухо зачинив колодязь і повернувся до товаришів, нічого не сказавши їм про своє відкриття. Якщо все піде гаразд, то ми виберемося звідси завтра, якщо ж гірше, через два дні. Голосув кібернетик, випиваючи вже треті кухли кави з термоса. Усі дуже багато пили. Звідки знаєш? – здивувався інженер. – Перечуваю. Він володіє інтуїцією, якою позбавлені його автомати, засміявся лікар. Настрій у нього дедалі поліпшувався. Коли в тунелі його змінювали інші, він гасав відсіками корабля, у результаті чого екіпаж збагатився двома магнітно-електричними ліхтариками, машинкою для підстригання волосся, вітамінізованим шоколадом та цілим стосом рушників. Усі були вимащені глиною, комбінезони рябіли плямами і патьоками, Ніхто, звичайно, не голився, бо не було електрики, а машинкою для підстригання, яку приніс лікар, знехтували. Сам він теж, зрештою, не користувався нею. Увесь наступний день було затрачено на копання тунелю. Навігаційну рубку майже до стелі заповнили вийнятою породою, ставало дедалі важче висипати її через двері. Дійшла черга до бібліотеки. Лікар мав щодо цього певні сумніви, але хіміку, у парі з яким він використовував змайстровані з листа бляхи ноші, Нітрохи не вагаючись, висипав купу Мергелю на книжки. Вихід з тунелю відкрився зовсім несподівано. Щоправда, фізик запевняв, буцім ґрунт став уже сухішим і не таким щільним, однак інші не підтвердили цього його спостереження. Мергель, який вони відносили в глиб ракети, весь час здавався їм однаковим. Інженер і координатор, котрі змінили товаришів, саме взяли знаряддя, що зберігало тепло чужих долонь і завдали перших ударів по брилах які стирчали з нерівної стіни. Раптом одна з них кудись провалилася, і крізь отвір, що виник, війнуло свіжим повітрям. Люди відчули його легенький подих. Тиск повітря назовні був трохи більший, аніж у тунелі, а отже і в ракеті. Мотика й сталевий лом запрацювали в гарячковому темпі. Грунт уже ніхто не виносив. Решта членів екіпажу, не маючи змоги допомагати тим, хто працював попереду, бо там не вистачало місця, скупчилися позаду. Зробивши кілька останніх ударів, інженер хотів вилізти назовні, проте координатор зупинив його. Він вирішив розширити вихід, отож звелів перенести останню порцію ґрунту до ракети, щоб ніщо не заважало в тунелі. Минуло ще хвилин десять, перш ніж шестеро людей виповзли з овального отвору на поверхню планети.